În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Ras creștini, bunul nostru Mântuitor, Iisus Hristos, Cel ce s-a smerit pe Sine, luând trup omenesc, nu s-a rușinat a se supune întru toate legii lui Moise, pe care însuși i-o dăduse pe muntele Sinaip. Prima supunere a Fiului față de Tatăl Ceresc a fost atunci când s-a învoit să se întrupeze din Fecioara Maria și să se facă prunc mic și să se nască în sărăcie, în peștera Betleemului în frig. Iar altă supunere față de Legea Veche a fost atunci când a primit tăierea prejur la opt zile de la nașterea sa tot după legea veche. Deci în ziua hotărâtă de lege a fost pruncul tăiat în prejur și i s-a pus numele Iisus de către bătrânul Iosif și fecioara Maria, căci așa spusese îngerul Gabriel fecioarei Maria, mai înainte de a se zâmisi el în pântecele ei, că Isus se va chema. Apoi, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a tăiat prejur, nu pentru că avea păcate, ci pentru ca să se arate supus și împlinitor legii. Apoi, pentru ca să ne arate nouă oamenilor, că El a purtat trup omenesc adevărat, nu trup închipuit. Al treilea, pentru ca să ne dea nouă o pildă de zmerenia sa cea mai adâncă fiindcă s-a arătat chiar ca un om supus păcatului, deși el nu avea niciun păcat. Și pentru ce s-a tăiat împrejura opta zi și nu în altă zi? Sfinții părinții noștri, împreună cu Sfântul Grigore de Nisa, ne spun că ziua opta închipuiește ziua veșnicei odihne a veacului al optulea, care va să fie. Primele șase zile sunt zilele creației, ale lucrării. Ziua șaptea este ziua odihnii Domnului, ziua sabatului pământesc, care trece mereu ca și omul. De aceea se și repetă din șapte în șapte zile săptămâna. Iar ziua opta este simbolul veacului viitor, ziua veșnicei prăznuiri cu Hristos, care nu se va sfârși în veac. De aceea și învierea Domnului a avut loc tot în ziua a opta, care este Sfânta Duminică. Trei botezuri a primit Domnul nostru Isus Hristos pe pământ. Primul botez a fost tăierea prejur, la op zile când i s-a pus numele. Al doilea botezul pocăinței de la Ioan în râul Iordan, care făcea o legătură între Vechiul Testament și Noul Testament. Iar ultimul botez și cel mai desăvârșit a fost botezul sângelui Său, pe care Iisus Hristos l-a primit și a voit ca să moară pe cruce și să-și verse sângele pentru mântuirea noastră. O, adâncul zmereniei lui Hristos, că s-a zmerit un trup de lut, s-a făcut prunc neputincios înaintea oamenilor. S-a merit născându-se în ieslea vitelor și departe pe pământ străin. S-a zmerit el care era Dumnezeu, s-a lăsat să fie păzit de un bătrân, bătrânul Iosif, cel ce era în cer păzit de legiuni de îngeri. S-a zmerit să fie înfășat cu scutece și pipăi de mâini omenești, cel ce șade pe tron de văpaie de foc și nu poate fi văzut de și serafim. S-a zmerit primind trupeasca tăiere prejur ca un om păcătos, cel ce a venit să piardă păcatele lumii și să le nece cu scumpul său sânge. Dar pentru ce s-a zmerit așa de mult Mântuitorul nostru? Pentru că prea mare a fost mândria omului, și această rană nu putea fi vindecată decât cu alifia zmereniei Lui Hristos. Neascultarea lui Adam și Eva, cu ascultarea se vindecă. Mândria cu zmerenie se lecuiește. Pentru aceasta spune Sfânta Scriptură că i-a dat Dumnezeu un nume care este peste tot numele, adică Iisus. Ceea ce înseamnă mântuitor, ca într-un numele Lui Isus, tot genuitul să se plece al celor cerești și al celor pământești și al celor de desup. Și toată limba să mărturisească că Isus Hristos este Domn într-o slava Lui Dumnezeu Tată. De aceea, iubiților creștini, și noi astăzi, să mărturisim și să slăvim pe Cel ce a dat nume la toate cele ce le vedea pe cer și pe pământ, căci astăzi, prin tăierea Lui împrejur, i s-a pus nume mai presus de tot numele. Astăzi Emanoil se arată oamenilor, astăzi unsul Domnului ne descopere numele Său cel necunoscut Astăzi Fiul lui Dumnezeu se numește întâia oară de oameni Isus, precum s-a numit mai înainte de Îngerul Gavril în Nazaret. Acolo, Arhanghelul a rostit și Fecioarei acest nume și acum se repetă. Păstorii îl aud, Betleemul îl învață pe de rost numele lui, iar magii îl duc mai departe. Popoarele încep să-L cunoască, păgânii cred într-un El. Bisericile se înalță într-un numele Lui, iar creștinii acest nume scump îl poartă în inimi, în gură, pe limbă și în tot locul. O, cât de scump este sub soare numele prea dulce Lui Iisus! Cu El se este Evanghelia Lui Hristos, cu El se laudă Biserica Lui Dumnezeu cu el se întrarmează apostolii la propovăduire, cu el se laudă Petru la Roma, cu el se îmbărbătează Pavel. Cu el se întăresc credincioșii în primejdii, cu el se ard vrăjmașii. Acest nume scump, Iisus, dacă îl repetăm des și cu credință, se izgonez diavolii dintre oameni și duhurile păcatelor din inim, acest nume îl au detoiat călătorii în pribegia lor. Pe acesta îl repetă călugării în mănăstiri și în pustietăți, cu acesta ca cu o sabia ascuțită se apără puznicii de duhurile necurate. Cu numele lui Isus își păzesc fecioarele, cu sufletului lor. În numele lui Isus, apostolii și urmașii lor adevărați, au tămăduit bolnavii, au înviat morții, au dezarmat împărații păgâni și au legat pe draci. Cu acest sfânt nume s-au înarmat mucenicii când erau aruncați în văpaia focului și la fiarele sălbatice. Într-o acest nume al lui Isus Hristos scot oamenii creștini vrajba și ura din casele lor desfrânarea și minciuna și tot păcatul din viața lor. Cu numele Lui Isus se vindecă boalele, se împac oamenii, se îmblânzește mânia Lui Dumnezeu, se alungă seceta, se mulțește roada câmpului, sporește pâinea pe masă, intră bucuria Duhului Sfânt în casă, se îmblânzește vrăjmașii, se mântuiesc sufletele noastre. Fericiți sunt creștinii care zic mereu rugăciunea aceasta scurtă, oriunde se află, cu mintea și cu gândul și cu inima, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul! Căci această rugăciune, zicând o cu credință cât mai des, cu gura, cu mintea și cu inima, se peceptluiește numele lui Iisus în noi. Așa cum se spune în viețile sfinților, Că Sfântul Ignat e purtătorul de Dumnezeu, care a fost măcinat de fiarele sălbatice în arenă, creștinii care au strâns rămășițele lui au găsit pe inima lui scris cu litere de aur: Iisus Hristos. Și alți Sfinți purtători de Dumnezeu și creștini, puzni și puznice și mulți creștini care au avut acest frumos obicei să zică rugăciunea des cu inima și cu gura și cu sufletul și cu mintea, s-a găsit scris pe inimile lor, Iisus Hristos. Fericiți toți creștinii care au aflat dulceața în numelui lui Iisus Hristos, că aceia nu mai duc lipsă de nimic pe acest pământ. Nenorocirea cea mai mare de pe fața pământului, este că oamenii nu-l cunosc pe Isus și nici nu vor să-l cunoască. Trăiesc fără el și nu știu ce le lipsește. Suferințele, necazurile, toate din familii, dușmania și răutatea, despărțirile dintre soți, judecățile și toată greutatea vieții din familii, la bătrâni și la tineri. E tocmai lipsa aceasta lui Isus din viața lor. Sunt bătrâni de 60-70 de ani și s-au bucurat de nașterea lui Hristos. Au cântat colinde și atâtea ierni au colindat cântând despre Isus că s-a născut în Betlehem și s-au bucurat. Dar câți îl mai cunosc cu adevărat astăzi pe Isus? Deci oamenii fac din sărbători zile de chefuri și beții în amintirea lui Isus. Se aduce insulte grave prea bunului Mântuitor, că își desar Domnul de mii de ori. Iar dacă nu s-a născut și în inima noastră, Zadarnic s-a născut pentru noi pe pământ. Dacă n-am făcut inima noastră iesle curată pentru Pruncul Isus, ca să locuiască în noi și să-L încălzim cu dragostea inimii noastre, cu cântecele și rugăciunile noastre, zadarnic ne numim creștini. Și după ce facem toate blestemățiile și călcările de lege, mai tragem nădejde să ne fie bine și să ne și mântuim sufletul, să ne ducem și în raiul cel frumos al lui Isus Hristos. Ce înșelare grozavă va fi la sfârșit pentru acești creștini? Să nu ne înșelăm singuri, fraților, că dacă Dumnezeu n-a cruțat pe îngeri și i-a aruncat jos în prăpastia iadului pentru mândria lor, cum vom scăpa noi creștinii care am primit legea și stăm nepăsători și împietriți față de poruncile lui Dumnezeu? De aceea Dumnezeu ne trimite aici, ca răsplata păcatelor, fel de fel de ispite și necazuri, căci toată călcarea de poruncă va lua dreaptă răsplătire. Niciun păcat nu va rămânea nepedepsit, căci Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Cine lipsește de la biserică fără pricină întemeiată, îl așteaptă tulburare în familie, Cine ne prea curvește și se ține de beții, că îl așteaptă bol grele, o sândă veșnică și vremelnică și dezbinare. Cine ne ascultă de preoți, se lipsește de binecuvântarea lui Dumnezeu în viață. Cine se împotrivește părinților, îi ajung blestemul lor și Dumnezeu este, că mor de moarte grabnică și grea, iar dincolo foc nestins. Cine ia viața pruncilor, avortându-i, se aseamănă lui Irod, care a omorât 14.000 de prunci. Cine ține minte răul și nu iartă pe aproapele, nu va vedea fața lui Hristos. De aceea, iubiților, să ne silim să-L cunoaștem pe Iisus Hristos, care s-a smerit pentru noi. Dar nu-L putem cunoaște în altă parte decât aici, în casa Lui, în biserica Lui. Cum am auzit din Sfânta Evanghelie de astăzi, că Maica Domnului îl pierduse când era copil la 12 ani și după trei zile l-a găsit în biserică, în casa tatălui său. Așa a spus, de ce m a căutat în altă parte? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? din cărțile bisericii să citim despre el în toate zilele, să fie grija cea mai decăpetenie de, de a-l cunoaște, de a ști cum să facem mai bine voia lui și cum să-l iubim mai mult și prin ce fapte mai frumoase și mai decăpetenie să-i plăcem lui. Îmi amintesc de o istorioară care are un bogat înțeles sufletesc pentru noi. Un rege, plecând odată la vânătoare, s-a rătăcit de ceilalți prin păduri și flămând, obosit și însetat, a ajuns într-un sat sărac. Și nimeni nu-l cunoștea, fiindcă el era îmbrăcat în haine modeste, ca pentru vânătoare, și nici nu vrea să spună nimănui cine este. Cu această ocazie a vrut și el să vadă Cam ce fel de supuș are el în înstăpânirea sa? Dar ce observă bietul rege? De prima dată a fost foarte rece primit de ei. Oamenii priveau la el și pe fața lor se putea citi dispreț și răutate. Parcă i-ar fi zis, Da, de unde ai mai venit și tu, mă, vagabondul? Cu multă greutate îl primi unul dintre cei săraci în casă și i-a ceva de mâncare din ce le mai rămăsese lor. Apoi îl odihni într-o cameră rece unde a tremurat de fric până dimineață. A doua zi regele se întoarse la palatul său fără să spună nimănui cine este. Se toate podoabele sale regale și trimise un general să-i aducă pe omul acela care îl găzduise. Când a ajuns omul în fața tronului regal, iată că vede pe rege în fața ochilor și rămase uimit și rușinat când a văzut în fața lui pe călătorul, pe acela pe care îl găzduise atât de prost și se purtase atât de urât. Și regele îi zise, Mă cunoști? El, buimăcit, încurcat, nu știa cum să-și mai ceară scuze, spunând că da, însă n-a avut o purtare atât de binevoitoare pentru el. Tremurând de frică, nu știa ce să mai zică bietul om. Așa va fi și cu noi, frați creștini. Dacă nu ne vom strădui din toate puterile noastre, să-L cunoaștem pe regele regilor, pe împăratul împăraților, pe Isus Hristos, împăratul îngerilor și al oamenilor. Căci El a venit printre noi să ne vâneze sufletele noastre. A venit smerit și umilit. S-a născut în iesle, în frig, între dobitoace. Și lumea nu L-a primit, nu L-a cunoscut. Iar acum umblă flământ și însetat, bolnav și nemâncat, sărac și gol și dezbrăcat, în chipul unor săraci, unor văduve, unor orfani, care se mai află încă pe aici pe acolo. Dacă nici într-un fel nu-l cunoaștem în lumea aceasta, să fim siguri că atunci când va trimite el pe voievodul Mihail, să ia sufletele noastre, să ne chemem în fața tronului lui Dumnezeu, atunci îl vom cunoaște. Și în zadar vom cere scuze și iertare. Atunci, în ziua judecății, ne va zice el, acum mă cunoașteți voi pe mine? Până acum unde ai fost? Tu n-ai știut de biserica mea. Tu n-ai știut ce e milă pe pământ. Ai făcut numai voia demonilor, a vrăjmașilor. Da, fraților, atunci îl vor cunoaște toți și cei ce l-au hulit și cei ce nu l-au primit. Și se vor rușina și n-a vrut să-l cunoască aici în lumea aceasta. Atunci însă va fi prea târziu, prea târziu. Ferice de cei ce îl cunosc pe Domnul Isus Hristos și slujesc Lui. Și își închină lui viața, toată viața, așa cum zicem la Spintele slujbe, să o dăm Domnului. Toată viața o pune la picioarele scumpului mântuitor, căci el de aceea a venit. Să ne trezim și să ne. Apucăm mai din vreme să cunoaștem pe Domnul, să cunoaștem voia Lui și legea Lui, ca să ne fie mântuitor, nu judecător. Un alt mântuitor nu ne mai trimite Tatăl, nu mai vine altul ca să ne mântuiască. Să nu mai aștepte nimeni un alt mântuitor, pentru că nu va mai veni ci va veni dreptul judecător ca să judece vii și morții, așa cum zicem la crez. Să ne străduim, să ne apuce clipa aceea, zilele acelea, pregătiți, împăcați cu el, ca să fim mai lui pe veci. Doamne Iisuse Hristoase nume scump și dulce, care ești rostit în ceruri și pe pământ, și pretutindeni, vin în inimile noastre, Doamne, încălzește-ne cu darul Tău și fâne Tu cu puterea Ta și cu iubirea Ta de oameni calzi, sfinți, ca să fim mai Tăi pe veci de veci. Amin. Să trebui, veci de